Yo, vais a oír una anécdota sobre las vacaciones que contó un profesor a sus alumnos en clase. Después de oír la anécdota, tenéis que comparar el texto oral con el texto escrito sobre otra anécdota que encontraréis en un archivo adjunto. Y... Markar o analizatu las diferencias entre el texto oral y el escrito Anekdotatso bat Granadan Ia, larogeta saspi urtea zen gutxi gora eta Granadan geunden garbi eta biok Granada, Nicaraguako Granada ira eh orduratzko egun batzu generamatzan Nikaraguan eta bueno lasai lasai ta lemengo egunetako urduritasunak kenduta konfidantza hartuta eta felis felis ola toki guztietara begira lasai eta asmoa geneukan solentina me irletara joateko horretarako E, itxasuntzi bat hartu behar zen eta bidaia luze luzea zen gau osoa eman eh, beharren nuen itxasuntzian tira gu barrura eta tendena hobeto ikusteko eta iluna barra hobeto ikusteko goialdean geratu ginen listo listo gu. baina tira ilundu eta ya, hotza edo fresko gutxien ez sentitzen hasi ginen eta behera jaitxiginen eta jezarlekuak dun denak beteta tira jesarlekuak ez lekurik ez deko beko aldean berriro gora igo eta jendea ikusten hasi ginen bere poltsetatik hamakak ateratzen hasi eta han eta hemen lotu eta lotan hasi ziren danak bueno kuanche lurrean seri ta antzemangenuen gau osoa nola nola da luzen nekatuta eta eguna argitzen hasi ta mugimendua zumatu genuen Garbi erreneago eta faz, jesarleku batzuk libre geratu zidela eta Begira bertso, leku libre bi, mugitu askar, tira tira Zelako gozatua Erdiesna gaua emantagero, antxe jesarleku batzuetan esedi, hanka altsatu Eta gu, begiak kitsi, aizue ondo Nik uste dut lokartu eta guzti egin ginela. Guzti dut lokartu egin ginen. Amar, amaboz hori minutu ez zenbat pasako zen, baina bat batean, sirena hotz, sakon eta luze batek iratzar egintuen. Ostia da, badoa eta itxasuntzia! Arrapala dan hartu, eta korrika egiten hasi motxilak kaira bota, eta... Itxasontzea martxan sijoa saltoin behar izan gendun uretara erori ez gineenean